Ju paracet e ligjeratët të ndryshme fetare nga hoxë inderuar Omer e Fendi Bajrami Me shprez se koto ligjerata do të këndikim në zemrët e juaja Do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forësojnë imanin tuaj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 Me lehen Allahu subhanahu wa ta'ala Vajdojmë në spjegimin e librit me arigjul kabul Dhe pasi kemi përment kushtin apo shartin e par të imanit I cili është besimin Allahu subhanahu wa ta'ala Kalojmë në shtylën në kushtin e dy të imanit I cili është besimi në me laiket Besimi në me laiket është kusht i imanit Se cili musliman e ka pa tjetër dë besan me laiket e Allahu subhanu wa ta'ala Nëse një person nuk i besan me laiket dhe i besan gjitha tjera që i ka përmend Allahu ose pe amberi sasallem Ajë person nuk logaritet musliman Allahu subhanu wa ta'ala besimin me laike e ka përmend në shumë ajete në Kur'an Një për e tyre Allahu subhanu wa ta'ala thot آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون كبسوه پيغمبير صلى الله عليه وسلم نآت شئي كذبريت والمؤمنون كنبسوه هذا مسلمان كريت كنبسوه كل آمن بالله جذكتا باشمه پيغمبير صلى الله عليه وسلم كنبسوه اللهم وملائكته هذا يكنبسوه melaiqet u kutebe a dei kan besu librat Allah, e allahut u rusuli a dei kan besu gjith peigambert e allahut gjithashtu hadithin e njohur xibrilit alayhi salam kur e pyeti peamberin sallallahu alayhi wasallam mal iman cka esh imani tha ta besosh allahun subhanahu wa taala pastaj ti besosh melaiqet pra besimi ne melaiqet esh kush i imanit besimin me lajket është styll e imanit e si i besojnë muslimanët me lajket me lajket Allahu subhanahu wa taala i ka përmend shumë ajete pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem i ka përmend shumë hadithe ka përmend edhe disa cilësi të tyre ka përmend edhe disa ibadete të tyre edhe disa veçori të tyre spari Melaiket për amberi sallallahu a.s. në ka të regu për kriimin e tyre. Melaiket jën të krijuara prej dritës. Ka thonë për amberi sallallahu a.s. Jën kriju melaiket prej dritës. Jën kriju gjind prej zjarit edhe jën kriju njerës bit e ademit prej asaj që ju është përshkru juve prej dheut. Pra filimi i melaikeve krimi të tëra është prej dritës. E pasaj, kur janë kriju me lajket? Kur janë kriju me lajket, ne nuk edhim. Ne nuk edhim kohën kur janë kriju me lajket. Po atë që edhim ne, është se me lajket janë kriju para njerëzve. Me lajket janë kriju para ademit a.s. Paratë Allahu subhanu e ta'ala, para se me kriju ademin,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 Allahu i ka përmend fjalët e tyre në Kur'an se ata kanë thonë për melaiket se i takojnë gjinisë femrorë. Fat Allahu subhanahu wa ta'ala waja'alul malaikata alladhina hum ibadu ar-rahmani inatha. Ata shka i logaritën melaiket e Allahut femra. Ashhidu khalqhum. A kanë qenë ata prezant kur Allahu i ka kriju melaiket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 Shtjetra veçori edhe dalim i me lajkeve është se me lajke të nuk hanë edhe nuk pinë. Me lajke të nuk hanë edhe nuk pinë. Edhe ne, kër kemi folë për Ibrahimin a.s. ju kujtohet, kemi përmend se tre melek shkun të Ibrahimi a.s. kër ua paraciti Ibrahimi a.s. u shqimin edhe mishin që e kishtë përgadit, tha, e la të e kulun, a nuk pëhani, Ndërsa ata nuk ju afrun ushimit. Për atë gjithë djetartë islam janë pajtimit se me lajket nuk hanë, nuk pinë edhe nuk martohën. Kjo është veçëri e me lajkeve. Nuk hanë, nuk pinë edhe nuk martohën. Gjithashtu, me lajket nuk lodhen asë njëherë. Ne e bëjmë një badet, e krymë një punë, pas një kohë shkurt, ki nevoj për pushimë. Melaikët nuk kanë nevoj përpushim Gjithashtu Melaikët nuk i bëjnë Gjonah Allahut asë njëher Melaikët Jënë të mbrojtura prej gjonahave Nuk kanë mundësi me kundrështu Asë një urdhër të Allahut Ka thonë Allahus subhanu wa ta'ala La i asun Allahe Ma emarahum Nuk i bëjnë mëkat Allahut Natë që Allahu i urdhëran Wa jef'alune Ma ju umarun edhe e vëprojnë atë që janë të urdhrumë. Me lajket gjdo sen që janë të urdhrumë, atë e vëprojnë, nuk i bëjnë asë njëherë gjëna Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, me lajket kanë mundësi më u paracit në formë të njeriut. Kanë mundësi me lajket më u personifiku në formë të njerëzve. Edhe këtë e shohim shumë argumente. Një prejtyra, rastin që e përmendëm, tri melek, kur shkun të Ibrahimi, a.s. e pas ta i shkun të Luti, a.s. ishi në form, në form të njerëzve. Gjithashtu, Gjibrili, a.s. kur shkoj, të mërjemja, që kur të folim për rastin, edhe ndodhinë e Isahit, a.s. e spjegojnë ma gjënsisht, kur shkoj të mërjemja, a.s. ajo tha, kërkëj mbrojtje, të Allahu, Nëse ti ki frikë Allahum Qëka tha Gjibrili? I cili ishte i paracitun, i personifikum Në formë një njëriut Ajo me ndonë të, se ajo është njëri Tha, innama ana rasulu rabbik Tha une jam një i dërgun prej Allahut Ajo nuk ishte njëri, për ishte paracit në formë njëriut Gjithashtu, për ambejri sallallahu aleyhi asallam Gjibrili aleyhi asallam Në shumë raste ju paracitë në formë të njeriu. Disa herë në formë një personit i cili quhet dihjetul kelbi, edhe disa herë në formë një arabi tjetër, u paraqet gibril li alay salam në formë të njeriu te pejgamberi sallallahu alayhi salam, edhe në hadithin e gibrilit që është i njohur për ju, e dini mirë se si edhe sahabët e pan gibrilin alayhi salam në fund njeriu dhe pastaj e dëgjuan pyetjet e tij e pastaj u largu Xhibril i Alajelaj selam deri në fund të hadithit. Pra këta janë disa veçoritë me lajkeve. Pastaj sa është numri i melajkeve? Sa janë melajket? Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Nuk e din ushtrin e Allahut askush pas Allahu sa janë me lajket kët nuk e din askush pas Allahu subhanahu wa taala ndersa a të dim është ajo se me lajket janë shumë sa janë Allahu e alam gjithashtu siç ka on hadithin që gibrili alayhis salam i tregoi pejgamberit sallallahu alayhi wasalam për beytul ma'murin beytul ma'muri është lart në qiell dhe ajo ndodhët direk në drejtim me qabën, qabën të tokë, në qatë drejtim, ndodhët në alët bejtul maëmuri, edhe vlerën ajo e ka në qilë, si kur që e ka qabën të tokë, që ka tha Gjibrili a.s. tha, kjo është bejtul maëmuri, i tha për Amberi saselëm, tha këtu për gjdo dit hynë, 70.000 melekë, për gjdo dit hynë, nga 70.000 melekë, dhe ata moh nuk kthehen prap. Tash sa mund të jetë numri i më lajkeve, Allahu alam. Më rëndsi ajo që e dim, ojse a shum për çdo ditë hyjn nga 70 mijë më lajke, edhe ata moh nuk kthehen nesrit. 70 mijë tjera, ata nuk kthehen nesrit, kështu deri në ditën e fundit. Pra numri i më lajkeve nuk dihet, atë e din vetë Allahu subhanahu wa taala. E pastaj Melajket janë disa lloje. Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë melajke vetë disa obligime edhe disa urdhra. Ato që ne i njohim edhe i dimë jemi të lajmërum, janë melajket që janë të njohura për neve. Xhibrili alayhis salam, Xhibrili alayhis salam është i dallum edhe obligimi i tij kaqen wahyi me aport shpalljen drejt të pejgamberit Allahut. Djibrili alayhis salam kaqen i obliguam me bardh e bardh shpallin prej Allahut te peigambert e tij. Pastaj, një melek tjetër asht Mikaili, i cili asht i obliguam me u kujdes per çështjen e shiut, erave e, e kto çështje tjera qe Allahu e ka obligu, Allahu subhanahu wa taala e ka permend Djibrilin edhe Mikailin, në Kur'an edhe ka thon Men kanana aduun li Jibrila w Mikaala kushash armik i Jibrilid ada i Mikaelid fa inna Allah aduun lil kafirin Allahu ast armik i kafirave Gjithashtu një melek tjetër është Israfili Israfili është i obliguim edhe iurdron për Allahut që kur vjen koha me i fry surit Kur'an kurd vjen momenti i Kiametit, Israfili i fryn surrit për të vdek. Çdo person e pastaj i fryn surrit për të ringjall çdo person. Ky është obligimi i Israfilit. Israfili nuk është i përmendur në Kur'an, por peambëri sa selam në hadith sahih e ka përmend një dua që e ka bë, edhe është lut Allahumma Rabb Jibrila w Mikaila w Israfil O Zot, Zot i Gjibrilit, i Mikailit, edhe i Israfilit, e pastaj ka vazhdu lutjen derin fund. Pra, kjo është emri që është përmend këtë hadith i Israfilit. Pastaj, një melek tjetër është meleku i cili i merë shpirtrat. Tëna është i njohur si Azraili, ndërsa Azrail nuk është i përmendur asë në Kuran, asë në hadith të vërtetë. Po është një përmendur në disa israeliata, për atë edhe nuk kemi mundësi me thanë që nuk është apo është. Allahu alam, Azrael nuk ka argument sigur që quhet meleku i cili i mërë shpirtrat. Po Allah subhanu wa ta'ala ka përmend në Koran si meleku l'maut, meleku i vdekjes. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, qëllje të wafakum meleku l'maut, thuaj, Yu wa huwa mer spirtin kush maleku l mauti maleku i vdekjes por ata dhe ne e llogaritim edhe e qujm maleku i vdekjes e jo azrail malakat jer çean permendura argumenta yon ata melajke që e ruajn muslimanin çdo musliman i ka dy melek një para edhe një mbrapa çfar obligimi kanë këta Këta eruin muslimanin Thotë Allahu subhanu e ta'ala Lëhu muaqibatum Min bejni e dejhi Vo min khalfi A ti njeri I shkojnë Dë melek, një para Edhe një mbrapa Qka bojnë ata? Jahfadhunahu min emri lah Ata eruin njeri Eruin muslimanin Kanë thonë djetartë përvesht nëse vjen ka deri Edhe njeri e ka të caktume Eruin muslimanin Me i ndodhë diska, atëherë atë largohen. I ndodhë ajo, pastaj atë këthehen për sëri. Për ndryshe, atë vazhdojnë me njerion të nkohen. Këta e në dy melek, që një që ndranë para, edhe një që ndranë brapa. Gjithashtu dy melek tjera, të cilët janë të njohura, atë dy melek që i shkruin punt e njeriut. Një është në krahu në djethtë, i cili i shkruin punt e mira, edhe një është në krahën e majt i të li i shkërun pun të kësia ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala em jahsebune anna la nesma'u sirrahum wa në gjuahum amendojnë njerëz se ne nuk e dëgjojmë atë që e flasin atë qovën heçtje qovët haptaz amendojnë atë që Allahu nuk e dëgjojnë atë bela wa rusuluna lëdejhim yektubun gjithsesi Bile edhe me lajket Që janë me ta I shkrujnë ata Krejt që ka flet Krejt që ka vepron Me lajket I shkrujnë ata Pra muslimani I ka 4 melek me veti gjdoher Sa janë me lajket Që janë me ty gjdoher Janë 4 2 Një para edhe një mbrapa Edhe 2 Një në anën e djath Edhe një në anën e majt Pra muslimani në për cilin 4 melek Vajdimisht, a le pse kjo? Do të thonë na shpjegojmë shkurtimisht në aspektin se si i besoim me like-et, ndërsa besimin me like-et nuk oj vesh në teori, ne me ditë që kemi me lek me veti, po kjo më ndikua edhe imamin ton, se shumë për njerëz thonë që i besoim me like-et, po pastaj e shë që në jetën e përditshme ai sigur nuk beson se me like-et janë me ta. Sa i personi i cili e bën haramin kurojvet Edhe nuk e shaj askush Edhe 2.000 me i pasë afer veti 2.000 i ka 5 vjet Nja me e pasë në anën e diak Edhe nja në anën e majt A ti ndoshtë e i vjen turp Me e ba një haran caktum E nuk i vjen turp Prej me legve që i ka Anash, kjo qka në nënkuptan Nënkuptan në që besimin me lajke Ose nuk e gzistan Ose ashtë shumë i dokt Ndërsa ne besimin me lajke Nuk e kemi kakt Po ky besim ndikon inshallah në imanin edhe në zemrat tona. Gjithashtu disa melek janë që Allah subhanahu wa taala i ka caktuar që më i sprovu njerëzit kur të desin, kur të jenë në varr. Dy melek janë që janë në varr edhe i bëjnë provim njerëut. Ata quhen Munkar edhe Nekir, edhe pse për këtë emra kemi më fol më vonë kur flasim për jetën Majdekis. Gjithashtu, disa melek tjera janë, caktume në gjennet edhe i prejsin muslimant. Muslimant, kur të hynë gjennet, kanë me prit me lajket të dera edhe kanë me thonë, selamun alejkum të bëtum, fëdhuluha khalidin. Këta me lajke, rinë të dera edhe i prejsin muslimant me selam, edhe ju thajnë, hyni se këni qenë pastor, këni qenë njërë të mirë në dunja,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 është një melek i cili quhet Malik Malik e ka një emër melek u kryesor i cili është përgjegjës për xhenëmin Allah subhanahu wa taala ka melek e ka përmend Kur'an edhe ka thon wa nadu ya malik liqdi aleina rabbuk kanë mëtir banorët e xhenëmit kanë më thon o malik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 ada e bartin arshin e allahut subhanahu wa taala melajket qe e bartin arshin e allahut diten e gjykimit jan tet ka thon allah subhanahu wa taala wa yahmilu arsha rabbika فوقهم yawma idhin thamaniya arshin e allahut a dit e bartin tet melajke ndersa sot sa e bartin sa melajke e bartin arshin e allahut allahualam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 Erdh meleku i kodrave edhe tha A ti bashkoj këtë dy kodra Edhe ta shkatëraj Popullin e taifit Kjo është pra meleku i kodrave Për amër i sasalem tha Jo shpresoj prej tyre që kanë medal njerës Që kanë me ebesu edhe adhuru Allahum subhanahu wa ta'ala Gjithashtu Prej melekeve ka Meleke Që janë trenditura në safa Edhe i bëjn i badet Allahum subhanahu wa ta'ala Ka prej tyre që janë rukuu vazhdimisht. Prej kur i ka kriju Allahu deri në fund ata që ndrojnë vetëm ruku. Ka me lajkë të tjera që, që ndrojnë në sejdë vazhdimisht. Ata nuk e ngrenin kokën prej sejdës. Prej kur i ka kriju Allahu ata që ndrojnë në sejdë. E pejgamberi saollam ka thonë por ankon qielli. E ka dëgjuë rënkimin e qiellit.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 Përveç se Allahu ka caktuar melek, disa prej tyre rrin rukuu vazhdimisht e disa rrin sejdë vazhdimisht pa ngritur kokën fare. Gjithashtu pe Ambedi sallallahu alajhi ve salam i tha një ditë sahabëve, u kthye dhe tha, "A nuk po renditeni në Safa sikur renditen me laikët? Aspi drejtojnë Safat ashtu si i drejtojnë me laikët?" Than sahabët, "Si i drejtojnë Safat me laikët, ya ja Rasulullah?" Sa ata i plocojn safat, spari safin e par, e mandej me rad, i plocojn safat, edhe i shtërnga oynata hin me njëri tjetrin afrohen e nuk rrin larg a larg. Kështu i drejtohen safat me like, kështu duhet më i drejtuar dhe musliman safat namazin e tyre. Kta janë disa me like, ka edhe disa me like të tjerë që Allahu ose pejgamberi saollam i ka përmendur. Gjithashtu nd disa argumente Jan përmendura madhështia e disa prej melekvve. Pe anveris sallam Jibrilin alayhi salam e ka pa vetëm dy herë gjatë jetës tij. Edhe na e ka përshkruar. Për Pe anveris sallam e ka parë në raste të tjera Jibrilin, po e ka parë në formë njeriu, ndërsa në formën origjinal ti e ka parë vetëm dy herë. Edhe ka thon kur e ka parë Jibrilin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 Këmë të ti në tokë Ndërsa kry të ti lartë Në qilë Kjo është madhësia e Gjibrilit a.s. Ndërsa një transmitim tjetër Thotë për ambejri sasalëm Mështë leju mua Të ju të regoj për një prej melajkeve të arshit I është leju për ambejri sasalëm Me në të regu vëq për një prej melajkeve të arshit Qka? Me në të regu komplet? Jo Ka thonë vëq për kësaj pjesët vëqit Prej lapërës veshit Deri të krahrori I ati me leku Ashtë sa me ulltu 700 vite Vesh prej të kjo pjesë e veshit Deri të krahrori Sa me ulltu 700 vite Po sa është madhësia komplet Ati me leku Allahu alam Po atyre me lekve krejt tjerve Allahu alam Shkur timisht për ambejri sasenem Veç pak nga ka të regu Për madhësin e disa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 janë njërështë. Pse? Kanë thonë argument është se Allahu subhanahu e ta'ala me lajket i ka urdhru me i ba sejzë dhe ademit a.s. E kush kujt i ban sejzë dhe? Aj që është maj mirë i bahet sejzë dhe. Për atë kanë thonë me lajket i kanë ba sejzë dhe ademit, po ademi nuk ju ka ba sejzë dhe me lajkeve që nënkuptonë se njërështë janë matë mirë. Ndërsa disa kan thonë jo, me like-et janë më të mira te Allahu. Pse? Sepse kan thonë me like-et nuk bën gjuna asnjëherë, ndërsa njerëzit bëjnë gjuna vazhdimisht. Prandaj kan thonë me like-et janë më të mira. Gjithashtu kan thonë se Pejgamberi sa selam në hadith kutsi i ka thonë se Allahu subhanahu wa taala thotë, nëse më përmend një njerëj, mua, një mejlis, një mjedis unë e përmendin një mezhlis më të mirë saj Allah u ku e përmend? e përmend të me lajket pra ata janë më të mirë se këj mezhlisi jonë ku në e përmendim Allahum e disa tjerë edhe pse këtë sparje ka përmend që i khulli islam i bën të imje e pas ta e ka përkraj i bën ka imje edhe disa djetar tjerë kanë bo dalim kanë thonë jo me lajket si pas filimi të tëre jënë më të mirë Me lajket filimin si e kanë, e kanë pëj dritës, ndërsa njerë ju e ka prej dhejë, me lajket nuk bëjnë gjunahë, ndërsa njerët bëjnë gjunahë, e kështu me rapë, kjo e si masë filimit, ka thonë ndërsa si pasë përfundimit, si pasë përfundimit ka thonë janë njerët matë mirë, pëse njerët në përfundim, hynë gjenet, kush i pretë, i prejsin me lajket, njerët pas ta hynë gjenet, kush ju shë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 A ka përmen për amëberi sa selëm Në hadithë se këta Jënë matë mira e këta nuk jënë matë mira Jo A kanë vedë ndo njëherë sahabet Ja Rasul Allah A jena në matë mirë a me lajket As njëherë Kanë thonë përderi sa sahabet së kanë vedë Allahu edhe për amëberi sa selëm Së kanë përmen A tërë neve nuk në takonë diskutojmë këtë qështje Pra ne i kemi Katër mëndime Disa kanë thonë Me lajket jënë matë mirë atë Allahum Disa kan thon njerëz janë më të mirë te Allahu, disa kan thon sipas fillimit janë me lajket, sipas perfundimit janë njerëz, edhe mendimi i katërt ne ndalemi in këtë çështje, edhe nuk na takon diskutojm fare. Cili mendim është më i sakt? Wallahu alam cili mendim është më i sakt? Po ne hanojm mendimin e fundit. Çka? Ne vetë nuk na takon diskutojm fare. Sikur të kishte pas hajt që ne me dit kush janë më të mirë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 Gjdo se në ka për të shkatru Përveç Allah subhanu e ta'ala E djetarë kanë thonë Për deri sa gjdo se në ka për të shkatru Kanë mu shkatru edhe me lajket Edhe ata kanë me vdik E pastaj kanë mu urin gjall Para njerëzve Kjo është mendimi shumicës djetarëve E disa djetarë tjerë Prej tyre i bni hazmi Edhe disa mu fesirim kanë thonë Jo, për deri sa nuk kemi Argument qarë Se me lajket vdesin Ne nuk besojnë që me lajket vdesin Gjithashtu Allah subhanu e ta'ala ka përmen Se kur të bërët kiameti Fësaj ka mënfi sëmavati O mënfi l'ard Ka më u shkatru Gjdo sen që është në tokë edhe në qil Illa Men shahë Allah Përveç atyre që dënë Allahu Do me thonë gjdo sen në tokë edhe në qil Ka më u shkatru Përveç atyre që dënë Allahu Ku që nata që don Allahu mos mshkatroj, na di mirë, xheneti nuk shkatrohet, xehnemi nuk shkatrohet, hyrit nuk shkatrohen. E këtë kanë thonë edhe me laiket nuk vdesin. E pastaj kanë diskutuar. Gjithasht Allahu alam, ti laj më sakt nëse me laiket vdesin apo nuk vdesin, ndërsa një hadith që është i njohur edhe në mesin ton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 Jibrili, Mikaili dhe Israfili. Atar Allahu subhanahu wa ta'ala thot shko edhe merr jo shpirtin melajket vet arshit. E pastaj shkon melekul mauti edhe u merr shpirtin melajket vet arshit. E pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala kush ka mbet edhe pse Allahu e din më mirë Fath melekulmauti, ka mbet Jibrili, Mikaili edhe Israfili. Fath Allahu subhanahu wa taala, shko edhe merr ja shpirtin. Jibrili te Mikailit edhe Israfilit. E pastaj thot, e tash kush ka mbet? Allahu e din më mirë. Thot ja Rabb, kam bet ti i cili nuk vdes kur edhe ka mbet unë. Melekulmauti, atar Allahu subhanahu wa taala thot merr ja shpirtin vetvetes. E pas taj vdes, edhe melekul mauti, edhe nuk mbetet as kush i gjall, pos Allah subhanu wa ta'ala, e pas taj Allahu thot, ku janë mulluk të kësaj dunjaje, ku janë mbretrit, ku janë ata që janë paracit në dhejnë këtë dunja, dërin fund këti hadithi, nëse kjo hadith kështë e qenë i vërtet, atar nuk kështë e pos diskutim në mesin e djetarve, po hadithi, Kjo hadith i gjatë edhe i njohur është hadith i dobët Si shka thonë Shekhalbani, Ahmed Shakiri, Ibni Hageri Edhe shumë djetar tjerë se kjo hadith është hadith i dobët Kjo hadith nuk është hadith i vërtet Për atë edhe nuk meret për argument se me lajket vdesin Pra përfundimisht edhe pse shumit se djetarve janë Se me lajket vdesin Allahu Alem cile është ma e vërtet në këtë aspekt Wallahu a'lam. Me katë përfundojmë inshallah sa i përket besimit me lajke, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala na takon të vazhdojmë në besimin e kushteve edhe shtyllave të tjera të imanit. E qulu quli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu ilaika.